Minden kedves hallgatót a jövőgyárban. A műsor első felében a Védegylet által múlt héten rendezett Gazdaság Helyben című konferenciából idézünk fel egy előadást. A jövőgyár második részében pedig Szörnyi Krisztával, a fiatal kreatív gondolkodóknak nyilvánosságot adó Tedexius szervezőjével és a rendezvény egyik előadójával Radapéterrel Péterrel beszélgetek. gazdaság helyben. Ezzel a címmel rendezett kétnapos konferenciát a védegylet június 6-án és 7-én, ahol az állandó növekedéssel és a profitorientált gazdasági szemlélettel szembe helyezkedő szakemberek, aktivisták, döntéshozók és kutatók tartottak előadásokat. Az egyik a Degrowth, vagyis nem növekedés mozgalom egyik képviselője, Vincent Liegey volt, aki a mozgalom által képviselt alternatív gazdasági szemléletről beszélt, ami szakít a növekedés paradigmájával. Magáról a konferenciáról és a védegyletről egy másik műsorban bővebben beszélünk még, de ma az említett francia aktivista előadását hallhatjuk. So, to start, I will make an about Nos, tehát szeretnék a nem növekedésről beszélni, Ez a décoissance vagy dégrowth, a magyarul nem növekedés. Mi ennek a lényege, Még a fő javaslatok? és hogyan kapcsolódik ehhez a az újra a hely, hely, helyi vétételgazdaságnak. Mi maga a nem növekedés? Azt hiszem, hogy három meghatározással van. Az első ezek közül az, hogy maga a nem növekedés egy provokatív slogan, amivel olyasmit szeretnénk kitűzni a zászlónkra, aminek az elérés nem biztos, hogy reális, de amiatt mégis érdemes küzdeni. Alapvetően kihívásokra szeretnénk felévni a figyelmet, Annyira a gazdasági rendszerünknek és modellünknek a növekedés alapvető részévé vált, egy növekedés párti ideológia uralkodó, ami mellett próbálunk beszélni a fenntartható fejlődésről is, de ez egy önellentmondás, egyszerűen egy véges rendszerben nem lehet végtelen módú növekedést fenntarthatóan működtetni. Eredetileg George S. Rogan, egy román közgazdászról van szó, ő az USA-ban dolgozott és írt egy nagyon híres cikket az entrópia törvényről és a gazdasági folyamatról. Azt állította ebben, hogy entropikus folyamatok, a gazdasági folyamatok, azt állította, hogy nem lehet olyan, Módon értelmesen beszélni a gazdaságról, amely, hogyha nem veszük figyelembe a rendszer végességét, az erőforrások végességét, uh, irreversibilis folyamatokra alapul a gazdaság. Ha például a foszilis tüzelőanyagokat, erőforrásokat, akkor utána nem térhetünk vissza a korábbi állapothoz. A növekedés határai Című jelentés is meghatározta a nem mozgalom kialakulását. Tudjuk azt, hogy az olajcsúcs mellett számos erőforrás csúcsot érhetünk el a közeljövőben, korlátozottak az erőforrásaink, és előbb-utóbb el fogjuk érni azt a pontot, amikor már tovább nem növelhető a kihasználás, a kiaknázás üteme. Uh, egyes felmérések szerint 2006-ban értük el az olajcsúcsot, és az urániumcsúcsot is 2006-ban uh, értük el, és előbb-utóbb a különböző uh, fémek, uh, földfémek és uh, különböző uh, nyersügyagok uh, kiaknátszásának az üteme is uh, előbb-utóbb. Megfordul, csökkenni kezd, ez a csúcspont. Ismerjük természetesen az egyéb kihívásokat, a klímaváltozástól kezdve egyéb kihívásokra kell gondolni. Sokan, akik kés, készek elismerni azt, hogy vannak határai növekedésnek, ott van például Donis Meadows, aki megírta a Meadows jelentést pár nappal ezelőtt járt Párizsban, és arra panaszkodott, hogy 40 éve próbálom ugyanazt az ürendetet megfogalmazni, és még mindig nem figyel rám senki. Ugyanakkor látni kell, hogy nem csak fizikai határokról van szó, és ezért... Egy interdisziplinális megközelítést kell eh, érvényesítenünk. Hogyha Franciaország eh, példáját magunk elé idézzük, akkor látjuk azt, hogy itt is megjelennek, a, nem csak a materiális korlátok, materiális feltételek, hanem például nagyon magas az öngyilkosságok aránya, az egyedül élő depressziós emberek aránya. A munkahelyükön nem boldogok az emberek. Ezek a nem materiális feltételek, és ezekre is gondolnunk kell. Ezért is gondoltuk arra, hogy a növekedés kulturális határaival és korlátaival is foglalkozni kell. Meg kell próbálnunk rákérdezni arra, hogy van-e értelme annak a fajta növekedésnek, ami, ami mellett az emberek ilyen, ilyen, ilyen alapvető igényei nem nem sikerül kielégíteni ezeket. És kell gondolkodnunk azokra a kérdésekre, mint a, a, a fogyasztói társadalom, a termelés előtérbe helyezése, a gazdaságvallás, a tudományvallás és a, a, a technológia műszaki fejlesztési kérdések. Ivan illics egy orosz származású amerikai kutató, a konvivialitásról, az együttélés tanról egy könyvet. Ennek az egyik fő témája az, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, és hogyan viszonyulunk a körülöttünk lévő tárgyakhoz a munkavilágában. Látni kell az, hogy nem csak egy környezeti, vagy egy szociális, vagy egy gazdasági válságról van szó, még csak nem is arról, hogy ezek a válságok egy időben jelennek meg, hanem nagyon erősen összefolyódnak, nagyon erősen összefolyódnak, és igazából ez egy antropológiai válság az ember életére, életmódjára egészében ránehezedő válság. A évek elején jelent meg a nemnövekedési mozgalom Franciaországban az Adbusters folyóirat vagy a Critical Mass mozgalom és az önkéntes egyszerűségi mozgalom aktivistái kezdtek el együtt gondolkodni arról, hogy hogyan lehetne összekötni ezeket a mozgalmakat. Voltak egyébként konkrét helyi alternatívák is és elkezdtünk egy újságot kiadni, elkezdtünk civil szervezeteket, helyi csoportokat létrehozni, voltak, sőt, alakítottunk egy politikai pártot is, bejegyeztünk egy politikai pártot is országos szinten, és fokozatosan elkezdett növekedni ez a mozgalom, persze lehet arra utalni, hogy ez is már egy ellentmondás, hogy egy nem növekedési mozgalom növekedésnek indul. Elkezdtünk nemzetközi szinten is megjelenni, először a francia, kanada francia nyelvén, aztán Belgiumban, ezt követően Spanyolországban, Katalóniában, Olaszországban, fokról fokra, lépésről lépésre Németországban, Skandináviában és az usa és Kanada-Anglia részén is. És ma már vannak nemzetközi nem növekedési mozgalmak. Idén lesz a harmadik ilyen nagy nemzetközi konferenciánk. Két hete volt Montrealban egy amerikai, nem növekedési konferencia, úgyhogy úgy tűnik, hogy fokozatosan növekszik, és mélyebb gyökereket ver ez a mozgalom. És vannak bizonyos konvergenciák, ezt úgy értem, hogy vannak olyan mozgalmak, amelyek nem ezt a nevet használják, és nem tökéletesen csak ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak, de mégis akikkel egyfajta kölcsönhatásban növekedünk és érünk. Mi lehetne egy ilyen mozgalomnak a politikai stratégiája? Kialakítottunk ugye egy szervezeted, ugyanakkor úgy döntöttünk, hogy nekünk nem szabad csak egyetlen irányra koncentrálnunk. Inkább egy olyan mozgalomra van szükség, amely több különböző szinten működik, éppen ezért négy politikai szintet különböztetünk meg. Egyrészt meg lehet próbálni a változásért működ... dolgozni az egyéni szinten, ez az első szint, ez az önkéntesen egyszerűség. Amikor az egyes ember úgy dönt, hogy megváltoztatja napi szinten, a hétköznapokban a működését, az életmódját, hogyha kevesebb húst fogyaszt mondok, vagy biciklivel jár iskolába, iskolába, munkába, hogyha a kevesebbet próbál dolgozni, és több, har több harmóniát teremt az életében, önmaga és a társadalom érdekében is. Nagyon fontosnak tartjuk. Azt is, hogy fel kell szabadítani a képzelőerőnket a, a gyarmati a, sorból, a materialista nézeteken túl a, számos egyéb területére is koncentrálni kell az életnek. Mi az, ami tényleg boldoggá tesz minket? Mi a harmónia igazi forrása? Aztán a következő második szint a láthatóság szintje. Ez a tipikus politikai tevékenység. Rész kell vennünk a közbeszédet formáló vitákban, annak érdekében, hogy ezek az elképzelések eljuthassanak mindenkihez. Éppen ezért részt veszünk a választásokon. Nem azért, hogy valóban megnyerjük a választásokat, hanem hogy jelen legyünk, és halljanak rólunk, tudjunk találkozni az emberekkel, éppen ezért demonstrációkat szervezünk, vitákon veszünk részt polgári engedetlenségi mozgalmak munkájához kapcsolódó. Ugyanakkor a nem növekedés egy harmadik szinten egy önálló tudományos kutatási téma. Világszerte számos egyetemen kutatóintézetben és önállóan dolgoznak kutatók, akik próbálnak különböző modelleket kialakítani, új társadalmi modelleket, amelyek a nem növekedés elképzeléseit figyelembe veszik és hogyan lehetne átállni a mai társadalmi modellről, egy kívánatosabb és fenntarthatóbb társadalmi modernről. Fontos, hogy beszéljünk az átállásról. Nem hiszünk ugyanis abban, hogy egyik pillanatról a másikra meg lehet változtatni a társadalom egészét. Meg kell választani, meg kell változtatni a társadalmi berendezkedést, a gazdasági rendszert, a politikai rendszert. És a kulturális, pszichológiai, szociális és értékrendi szinten is változtatnunk kell, hogyan kapcsolódhatunk a hatalomhoz, a saját egónkhoz, egymáshoz, ezeken gondolkozni és dolgozni kell, tehát látható itt számos különböző kérdésről van szó. És végül az utolsó szint, amelyről beszélni szeretnék, egy kollektív szint. A rendszer peremén fajta helyi együttműködést, helyi gazdasági működést, helyi szociális rendszert uh, tudunk kialakítani, hogyan tudunk egy új világot létrehozni és megteremteni. Konkrét alternatívákon keresztül láthatjuk, hogy rengeteg tapasztalatot sikerült már eddig is felhalmozni, és vannak sikertelen példák, vannak uh, kudarcok, um, de elképzelhető, hogy ezekből is tanulhatunk, tanulságokat fogalmazhatunk meg a holnap nem növekedési társadalmas számára. Nem kell mindenkinek aktívan részt vennie a négy szinten folytatott küzdelemben, vagy mind a négy szint működésében. Mégis nagyon fontos, hogy rálássunk egymásra és kapcsolataink legyenek, hogy cseréljünk eszmét, ugyanis ez a fajta visszajelzés, amelyeket a különböző szinten dolgozó emberek adnak egymásnak, az tarthat például vissza minket az extremizmustól, a szélsőségtől, a nem szükséges konfliktusoktól. Éppen ezért fontos, hogy a különböző szinteken legyenek olyan aktivistákból, kutatókból elkötelezett emberekből álló, Mozgalmak, csoportok, amelyek önszerveződőek, de amelyek tudnak kommunikálni egymással, és tanítják egymást, segítik egymás munkáját. Nos, szeretnék pár szót szólni a nem növekedés gazdasági vonatkozásairól. Mit kell tudnunk a mai gazdasági berendezkedésről? Egyrészt azt, hogy ez a rendszer a növekedésben gyökerezik. A pénzügyi rendszernek és a bankrendszernek is növekedésre kell épülnie, hogyha ahhoz, hogy egy állam egy nagy projektet akar indítani, modernizálni akarja az államot, vagy hogyha az étköznapi ember egy autót vagy házat szeretne venni, ehhez hitelt vesz fel, és a hitelt kamatostól kell visszafizetnünk, és ez működteti a gazdaságot. Az egész rendszer a növekedésre és a kamatokon keresztüli bővülésre alapul, de ennek korlátai vannak, és nem lehetséges korlátlanul ezt a növekedést ö, ö, fenntartani. A 2008-as válságot is megjósolta már a nem növekedési mozgalom. Azt hiszem, hogy világos, hogy az olaj termeléshez, az olajalapú gazdasághoz is erősen kötődik a 2008-as válság, és a hitelek kérdéséhez is. Hogyha a gazdaságban ilyen meghatározó szerepet töltenek be a hitelek, és a hitelre épített növekedés az előbb-utóbb buborékok kialakulásához fog vezetni, és ezek a buborékok előbb-utóbb kipukadnak. Milyen buborékokról beszélünk? A hitelek növekedést, költekezést, és az erőforrások fokozott kiaknázását, kihasználását okozzák. Előbb-utóbb végére érünk ezeknek az erőforrásoknak, pontosabban abban az értelemben, hogy nem lehet ilyen gyorsan, ilyen könnyen, ilyen olcsón hozzájuk férni, és a buborék kipukkan. Ugyanezt figyelhető meg a bankrendszerben is. A bankok megmentése a mentőcsomagok Amerikától Európáig, Ázsiáig, ezek is alapvetően. A növekedést próbálják megbiztosítani és fenntartani. Láthatjuk azt, hogy a megnövekedik az erőforrásoknak az, az ára. Például a rész nemzetközi piacokon az, három év alatt duplájára növekedett, és ez is újabb buborékok és újabb krízisekhez vezet. El. Természetesen ismerjük a megszorításokat. A ezek sem jelentenek megoldást. Éppen ezért egy B-tervet kell keresnünk. Hogyha Merkőzire, Hollandra vagy Barózóra beszélünk, akkor halljuk, hogy ők folyamatosan a megszorítással próbálnak gyógyért keresni a problémáknak. Ehelyett azt kéne tennünk, hogy belátjuk, hogy az ember által létrehozott politikai döntések eredményeként létrejött rendszer alapjait újra gondoljuk, és újra komboljuk a rosszul begombolt zakót gondolkodunk-e arról, és végig kell elemezni azt, hogy hogyan adnak a magánbankok hiteles kamatot az államoknak a központi bankokon keresztül. Ezek a bankok olyan kölcsönt adnak az államainknak, amelyekkel önmaguk nem is rendelkeznek, hanem a kölcsönadás gesztusával hoznak létre pénzt a semmiből. Ez a az rendszer, egy beteg rendszer, és fejjel rohanunk a falnak, hogyha görcsösen ragaszkodunk hozzá. Fontos az, hogy a bankrendszernek az átláthatóságát, a demokratikus elszámolhatóságát elősegítsük. A bankoknak el kellene tudniuk számolni a saját kríziseikkel is, és el kellene választanunk a jogos beavatkozásokat, vagy akár bank. Megsegítő csomagokat a jogosulatlan, a, az állampolgárok zsebéből pénzt kivevő e, mentőcsomagoktól. Amíg ugyanaz a rendszert meg, az továbbra is e, inflációt, e, fenntarthatatlan növekedés, kríziseket, buborékokat fog ne, n, n, n, n, okozni, e, és arra kell felkészülni, hogy a gazdasági válság következő lépései még pusztítóbb erejűek lesznek, mint az eddigi krízis volt. De nem elég ezeket a kritikákat megfogalmazni, és nem elég egy alternatívát megfogalmazni, hanem tudni kell azt is, hogy hogyan válthatunk át társadalmi szinten, hogyan állhatunk át erre az új, modernre. Ennek az egyik. Megközelítése a gazdaság újra helyi tétele ez a franciába vagy angolul a relokalizáció kifejezés, ez azt jelenti, hogy helyi szinten megvalósítható értelmes gazdasági modelleket kell megvalósítanunk. Ezek nyitott, helyi és nyitott modellekkel, hogy legyenek. Sokat beszélnek ma, még a különösen a baloldalon is, a protekcionizmusról. Én nem gondolom az, hogy nekünk a protekcionizmus lenne a megoldás. Nem arról kell beszélni, hogy hogyan védhetjük meg magunkat, vagy a magyar, vagy a francia dolgozókat, mondjuk a kínai dolgozóktól. Nem szabad, hogy ez legyen az alapvető megközelítés. Nem, nem arról van szó, hogy tiltsuk meg a Franciaországban a spanyol paradicsom importját, védővámokkal, ugyanakkor látni kell azt is, hogy nincs értelme importálni a spanyol paradicsomot Franciaországban, hogyha az megtermelhető a saját kertünkben, a saját közösségünkben, és a saját közösségünkben értékesíthető. Tehát itt nem a protekcionizmus próbáljuk erősíteni, mégis az önellátást és az önerősítést azt, azt fontosnak gondoljuk. Um, Fontos látni azt, hogy nem eshetünk át a másik oldalára, nem szabad a szélsőséges mozgalmak irányába el, elmozdulnunk. Igenis meg kell őriznünk a szolidaritásnak az alapértékét. Még egy fenntartható és szolidarist társadalomban is lehetnek hiányosságok, lehetnek hiányok, és fontos a hidakat felépítenünk és megőriznünk, karbantartanunk a különböző helyi közösségek között. Fontos az is, hogy olyan intézményeket működtessünk, amelyek túl lépnek a helyi szinten. Egy folyó szabályozás vagy egy folyó védelme, az pusztán a helyi szinten nem valósítható meg, és ehhez kell egy különböző közösségeket összekötő demokratikus politikai rendszer is. Fontos kidolgoznunk azokat a demokratikus elveket, amelyek alapján a közösségek, az emberek döntéseket tudnak hozni. Olyan módon, hogy, hogy felelősek legyenek a saját döntéseikért. Hogyha helyivét tesszük a gazdaságot, akkor világos válik a hatása a fogyasztásunknak. Amíg egy másik kontinensen vágják ki a fát a fogpiszkálunkhoz, addig nem szembesülünk a saját életmódunk következményével. Hogyha a helyi a gazdaság, és látjuk az erdőt a település szérén, ahonnan itt a fák származnak, akkor... Máshogy fogunk hozzáállni a dolgokhoz. Beszéltem már a konviválitásról, és arról, hogy a képzelőerőnket, a képzeletünket is fel kell szabadítani, dekolonializálni kell, tehát a gyarmati sorból fel kell szabadítani, és ehhez ahhoz is szükség, arra is szükség van, hogy gazdag a közösségi kapcsolatokra épülő, a párbeszédre épülő, az emberi együttműködésre és a közös játékra épülő kapcsolatrendszert Tartsunk életben a convivial, rich, way of life with the people around us. Vincent Liézsi előadását mutattuk be, ami a Gazdaság Helyben című konferencián hangzott el. Amint már említettem, ezzel az eseményel és a szervezőjével a védegylettel egy másik műsorban részletesebben foglalkozunk. Ha valakinek azt adnánk házi feladatnak, hogy építsen fel demokráciát, igazából elképzelése lenne, hogy hol kezdje. És ezért egy másik tudományterületről egy logikai játékot hoztam át, amelynek a segítségével könnyebb megérteni, hogy hogyan lehet demokráciát létrehozni, ez pedig a Rubik kocka. Az eléggé kézzelfogható. Tehát mindenkinek van valamiféle képzete arról, hogy a Rubik kockát ki lehet tenni, illetve hát hogyan kell megoldani. Én kutatóként nagyon sokáig foglalkoztam azzal, hogy hogyan lehet nem működő államokat működőképesebbé tenni, tehát hogyan lehet demokráciákat létrehozni a világban. És ennek köszönhetően egy évet töltöttem el Amerikában, ahol igazából mindig azt kérdezték, hogy magyarként minek foglalkozom ezzel. És mindig azt válaszoltam, hogy Magyarország az elmúlt 20 évben azért mégis egy ilyen elsőkézből megtapasztalt, hogy demokráciát hogyan kell fölépíteni. Amerikában erre a vélemény, oké okay, sok más ország is megtapasztalta mostanában, magyarként minek foglalkozol ezzel? És eltelt hat hónap ebből az egy évből, és még mindig nem tudtam pontos választ adni arra, hogy én igazából miért akarok ezzel foglalkozni, tehát nem egy új lexikont akartam írni, arra, hogy igazából a demokrácia mi kell, mert ilyenből sok van. Tehát Magyarországról is ennek ide leírták, hogy hogyan kell majd a demokráciát létrehozni. És akkor ajándékban kaptam egy Rubik kockát. Tehát a Rubik kockát nem tudtam megoldani. Tehát számomra egy megoldhatatlan fejtörőt jelentett, ugyanúgy, mint hogy egy demokráciát igazából hogyan lehet együtt kezelni, hogyan lehet megoldani. És egyszer, a nap végén nagyon kifáradtam, és igazából elaludni se tudtam. És folyamatosan az járt az eszembe, hogy mégiscsak meg kéne oldani, mert hazamegyek, és akkor nem akarok kudarccal hazamenni erről az mégis mégiscsak valamit le kéne tenni az asztalra. És ekkor hát forgattam a Rubik kockát, és hát eszembe jutott, tehát eljött ez a pillanat, hogy nagyon hasonló a két dolog. Tehát igazából a rubik kockát, ahogy meg kell oldani, illetve a demokráciát, ahogy Rada kell Pétert, lépíteni, a korvinus Külügyi második. és Kulturális Egyesületének elnökét, külügyi kapcsolatok szakértőt hallhatjuk egy 2010-es előadáson a, TEDxius, a TEDxius, TEDxius konferenciáján. A múlt többek közt erről a fiatal tehetségeket és az ő ötleteiket bemutató kezdeményezésről, vagyis a TEXUS-ról beszélgettünk Szörnyi Krisztával, aki a szervezője az eseménynek, és Rada, és, Rada Péterrel, és Rada Péterrel, aki az egyik előadó volt. A beszélgetés a rendezvényről, a beszélgetés a rendezvényről lassanként Rada Péter témájára, azaz a demokráciaépítés építés problémája felé terelődött, és talán ezen a ponton vált igazán érdekessé. Ennek is köszönhető, hogy eredeti szándékommal szemben nem passzíroztam bele egy adásba a társalgásunkat, így ma az interjú másik fele is hallható. Előadásodban utaltál rá egy, egy fél mondattal, hogy talán egyszer lesznek kész algoritmusok az interneten arra, hogy a demokráciát hogy kell felépíteni. Tehát lehet-e olyan fejlődés a tudománynak ezen az ágán, ami oda vezet, hogy végül is majdnem kész receptek, vagy könnyen adaptálható algoritmusok megtalálhatók a politikatudományban, illetve a, a demokrácia létrehozásában és felépítésében. Nem, természetesen nem. Tehát az inkább egy analógia. Az emberi tényezőt soha nem lehet számításon kívül hagyni. Ez nagyon leegyszerűsítő lenne, ha azt gondolnánk, hogy mindig minden racionálisan történik a világban, és nem kellene olyan tényezőkre, emberi tényezőkre figyelni, ami mondjuk egy embernek a személyes befolyásolja, és ezen keresztül a döntéseit, és az esetleg hadhatat társadalom, mert mondjuk az adott ember olyan pozícióban van. De természetesen ezek mindig egy ilyen ilyen stratégiai ködöt fognak jelenteni, hogy előre próbálnánk jelezni, hogy mi fog történni. Ez inkább egy analógia. De minden esetre azt meg lehet említeni, meg lehet fogalmazni, hogy egyes lépések mindenhol egyformán kell, hogy végbe menjenek. Tehát mindenhol lehet tudni, hogy mondjuk a választások milyen hatással lesz az intézményrendszer, vagy egy adott intézmény az milyen hatással lesz a mondjuk a gazdaság erre már könnyebben lehetne e, algoritmusokat találni. Azt, hogy hogyan lehet eljutni a, egy adott helyzetből egy tökéletes demokrácia felé, erre soha nem lesz algoritmus, hiszen nem lesz két egyforma helyzet, nem lesz két egyforma e, Történelem, tehát az időtávlat se lesz forma. Pontosan ezért lehetetlen lenne. Van olyan, hogy optimális demokrácia? Hát optimális, a, tehát az, hogy még nem tökéletes, de optimális, az létezhet. De hát az te tudsz Mondani a... egy példát? Azt a konkrét példát nem is szeretnék igazából mondani, mert sem megsérteni, nem biztos egyébként, hogy külföldiek sokan fogják ezt a feltétlenül hallani, de nem akarnék erre példát mondani. Inkább az, amikor az embereknek a többsége, és itt megint egy olyan szót az ami relatív, az emberek többsége a saját maga életét, saját maga irányítja, illetve dönti el. És akkor nyilván ez itt most megint egy olyat mondtam, ami nem feltétlenül választ a kérdésre, de hát ez társadalomtudomány, tehát nincsenek matematikai válaszok feltétlenül, analógiákat lehet hozni, de hát itt az egy plusz egy, ez nem feltétlenül kettő a tudományokban lehet, kevesebb több. Krista? Én is azt gondolom, hogy, hogy talán az algoritmusok helyett rugalmas kereteket érdemes létrehozni, és akkor ott be tud lépni a kreatív faktor, ami, ami pedig a lehető legjobb fele alakíthatja a dolgokat, de legalábbis kísérletezik azzal, szemben azzal, hogy valamilyen mintát keresztül erőltetünk akár embereken, akár rendszereken, bármilyen értelemben. Szerintem pont, pont a Rubik kocka egy ilyen dolog, hogy, hogy tudjuk, hogy az a cél, hogy mind a, a, az összes oldalán összegyűjjenek az azonos színű kis kockák, de valójában az egyik ember balra kezdik eltekerni, a másik ember jobbra, az egyik elkezdik így az egyik oldalra, a másik a széleket, és stb. stb. Tehát, hogy, hogy különböző módokon juthat el, míg egy rugalmas kerete van, tehát egy meghatározott tér, amiben ezt létre kell hozni. Azt gondolom, hogy ez sokkal fontosabb és sokkal nagyobb teret ad a kreativitásra és arra, hogy, hogy különböző. Tehát, hogy nem csak egy jó megoldás van, hanem különböző jót lehet, ami, ami közül könnyebb megtalálni a, a nekünk megfelelőt, vagy az emberek többségének, ahogy Péter mondta, a, a leginkább megfelelőt. És az elegendő, hogy, hogy négy évente váltjuk azt, aki mozgatja a kockákat? Ha belegondolunk, most egy, hirtelen csak eszembe jutott, hogy tulajdonképpen egyetlen egy nyilatkozat elég ahhoz, hogy, hogy egy ország nagyon komoly bajba kerüljön, akár gazdaságilag, emiatt szociálisan, és ehhez képest egy nagyon ritka eh, lehetőségnek tartom azt, vagy gondolom ezt a, a négy évenkénti voksolást. Tehát annyi minden tud történni. Minden gyorsul, a, a technológia, az információ, az akár még az emberek véleményének a változása is. Eközben ez egy statikus rendszernek tűnik. Szerintem valójában a négy év az, ha, ha az építkezés felől nézzük, tehát hogy valamit fel kell építeni mondjuk akár egy ciklus alatt is, már persze jó lenne, ha nem egy ciklus alatt kéne fölépíteni, akkor adnánk, hogy kevés. Igen. Mondjuk, ha, ha az emberi szervezetet nézzük, akkor ott egy ilyen hetes ciklus van például. Tehát, hogy hét évente történnek olyan mondjuk mérföldkövek az ember életében, legalábbis ezt állítják. Tehát, a sejtek ha, ha. Igen, igen, igen, például, meg a különböző életszakaszokba lépés. Tehát, tehát ha, ha ezt vesszük és az építkezést nézzük, és a fejlődés ritmusát, akkor valójában jobb lenne egy hét. 7 éves dolog. Szerintem a kulcskérdés nem is a sok vagy a kevés, hanem az, hogy mennyire felelősen tudnak az emberek választani. És, és nyilván, én, a, tehát én azt gondolom, hogy, hogy az építkezés felül kevés a négy év. Ha felelőtlenül választanak, akkor nyilvánvalóan sok. Péter? Az emberek szerintem mindig felelősen választanak. Inkább az, hogy akiket megválasztanak, felelősen tudjanak ezzel élni. Tehát mindig itt ez a kulcs. Tehát az ember saját maga el tudja dönteni. Csak amikor hát nyilván egy összeadódik a sok szavazat, és ez minden demokraciában így működik, aki megnyeri ezeket az embereket, illetve hát a megfelelő helyeket, az itt a kérdés, hogy megfelelően tud-e ezzel élni, vagy felelősen tud-e élni. Illetve a kérdésben megfogalmazódott, hogy egyetlen nyilatkozat tud nagy változásokat okozni, Hát egy nyilatkozat még azért nem. Tehát az ilyen bonyolult összefüggése az, hogy véletlenül pont egy nyilatkozat még az egyéb más faktorokat megerősítette, és azzal tud mondjuk gazdasági változást okozni. Egy nyilatkozat nyilván tud változtatni például árfolyamon egy kicsit, de hosszú távon egy nyilatkozat nem tudja megváltoztatni a feltétlenül a gazdaságnak a fejlődését. Amerikában tanultál... Két egyetemen is, ha jól tudom, és az a kérdésem, hogy mit hoztál onnan, ami Magyarországon vagy akár Európában sem találhattál volna meg, tehát nem sajátíthattál volna el, vagy mi az, a, ami, ami onnan nézve, akár az ottaniak szemével egészen más, mint ez a környezet, amiben mi élünk? A felfogás, tehát az, hogy hogyan, mit gondoljuk, gondolkozunk a jövőnkről, hogyan képzeljük el azt, hogy mi mit tudunk elérni. Ugye az Egyesült Államokban megkérdezik a fiatalokat, tehát mondjuk egy 20-30 közötti korosztályt, hogy szerintük, tehát igennel vagy nem, nem kell felelni, ő maguk irányítják az életüket, vagy rajtuk kívülálló okok miatt nem tudnak sikeresek lenni, akkor az amerikaiaknak a döntő többsége, tehát most csak, hogy mondok egy számot, mondjuk 75 tehát négyből három, azt mondaná, hogy ő maga irányítja. Tehát, hogyha a jövője az nem lesz megfelelő, az csak saját magának köszönheti. Miközben ugyanez Európában vagy Közép-Európa, tehát nem csak Magyarországra igaz ez, valószínűleg fordított lenne az arány. Tehát mi hajlamosak vagyunk másokat okolni azért, hogy valami nem jó sikerül, és nem azt megnézni, hogy mit tudunk mi tenni azért, hogy jobb legyen az országnak, illetve jobb legyen akár saját magunknak is. Mindenki azt nézi, hogy saját magának jobb legyen, és itt megint összekapcsolódik az egyén és a közösség érdek akkor a közösségnek is egy demokráciában jobb lesz. Voltál Indiában is, ami ezért egy nagyon más kultúra, és egy, csak egy fél mondattal megjegyzem, hogy én is jártam Indiában. Egy viszonylag utazásnak hosszú, ott élésnek rövid idő, de én is láttam, hogy milyen érdekes társadalom. Neked mit változtatott meg a szemléleteden India? Előtte Indiát nem ismertem, tehát mondjuk azt mindenképpen megváltoztatta. Ott pontosan ez, hogy, hogy azért minden relatív. A szegénységről alkotott fogalmunk itt Európában azért az eléggé relatív. Tehát ami ott nem tűnik, tehát ott nem érzik magukat szegénynek emberek, az európai szempontból a rendkívül szegény lenne. Illetve hát ők nem feltétlenül ezek az indiai szegény emberek, nem koldultak, hanem próbáltak valamilyen, terméket eladni, valamit, szolgáltatást nyújtani. Tehát nem csak pénzt kértek, hanem próbáltak helyette nyújtani is valamit, amit én előtte nem így képzeltem el. Tehát nem gondoltam azt, hogy ők aktívan részt akarnak venni saját életük irányításában. Tehát nem csak ültek a földön, de nyilván arra is van példa. Hát az mindenhol lesz. Nagyon sokan viszont hát valamilyen szolgáltatást próbáltak nyújtani. Ez az, ami számomra egy érdekes volt, vagy meglepő, vagy hát a másik pedig az, hogy egy ekkora országban de még csak működik a demokratikus intézményrendszer, még hát az nem is ugyanolyan, mint mondjuk Európában vagy Magyarországon, de egy olyan országban, ahol hát, több százféle különböző nyelv van, több százféle különböző etnikum, gyakorlatilag minden világ vallás jelen van, mégis egybe tudja tartani az országot, működni képest mindenképpen egy Hát egy ilyen hosszabb uh, tartózkodást igényet volna, hogy ez pontosan lássa, vagy lássam, vagy megértsem, de hát ez mindenképpen egy, egy ilyen különleges, vagy egy, egy ilyen élmény volt. Kriszta te újságíróként dolgozol, jól tudom? Is, uh, is, igen, is. inkább szerkesztőt mondok. Szerin, uh, szerinted, most egy furcsán kapcsolódik az uh -huh. a kérdés, amit Péter mondott, de szerinted itt Magyarországon hány nyelvet beszélünk? Hú, kipelni. A magyar beszéljük, ez biztos, hogy nyelvileg ez egy csoport, azt, hogy ki hogyan érti, az, az sok mindentől függ. De hát nálatok, ugye a HVG, az, az próbál, tehát az, ott nagyon fontos az, hogy az ember mit és hogy fogalmaz. Igen, azt mondom, hogy, hogy nyelvileg egy nyelvet beszélünk, ez a magyar, de azt, hogy... hogy ki mit ért meg belőle, az, az nagyon viszonylagos. Tehát én ezt akár a mindennapi kommunikációban, akár munkafolyamatok szervezésénél ö, érzékelem, vagy, vagy szembe jön velem, hogy, hogy amit mondok, azt valaki más, teljesen más, akár kulturális háttérrel is. Ezért érdekes mondjuk megtapasztalni ö, kultúrák találkozását, hogy, hogy bizonyos értékek nem azonosak az emberben. Uh, bizonyos uh, háttérinformációkkal nem rendelkezik az ember. Bizonyos uh, mélységekben már mondjuk nem ért vagy nem tud olvasni dolgokat. Tehát ez, ezek mind nagyon fontos és összetett dolgok. Nekem az volt a furcsa, és uh -huh. ezt ez tetszett egyébként a Péter előadásában is, hogy azokhoz az emberekhez beszélt, akik nem jártasak abban a tudományban. És egy pillanatig sem éreztem azt, én, mint aki szintén nem jártas abban a tudományban, hogy valamilyen elrugaszkodott, távoli uh -huh. valami lenne, amire nekem esélyem sincsen eljutni, hanem csak, -e, hogy, hogy el akar nekem valamit mondani, és az, amit elmond értem, és megnyugtat az, hogy ő egy tudományákban annyira elmélyül, hogy ettől... Nyilván nagyon magas szinten műveli, és mindeközben tud róla úgy beszélni, hogy én ezt értsem. A másik oldalon meg a, akár döntéshozók, akár cégvezetők, akár, akár csak sorban állva a postán, az látszik, hogy emberek különböző nyelveken beszélnek, és valójában nem is biztos, hogy azt mondják, amit gondolnak, nem is biztos, hogy meg tudják jól fogalmazni, mert nem tudunk kommunikálni. Nem, nem vagyunk Így van, így van. Én, is, én is ezt sokkal inkább kommunikációs hibának ö, tartom. Hogyha ez az üzenet, amit elmondtál, ö, valóban így átment, akkor, akkor ö, köszönjük Péternek is a munkát, és elértük a célunkat. Mert valójában ez volt a cél, hogy, hogy mindenféle dolog, dologról lehessen úgy beszélni, hogy bárki megérthesse. Éppen ezért én a TEDxius nyelvére is azt mondanám, hogy ez a fiatalok hangja, és hogy, hogy arról lehet itt hallani, ami őket izgatja, ami iránt ők akár el is kötelezik magukat, vagy ami, ami zavarja őket a világban, vagy amit szeretnek a világban. Tehát pont ezek azok a gondolatok, amik, amik érdekesek lehetnek, Bárki számára, hiszen nyilván mindenkinek a környezetében van egy-két vagy, vagy sokkal több fiatal, tehát pont ebben a megértésben tud segíteni ez, és, és azt meg a közönség reakciójából tudom, hogy, hogy mindenkinek más előadást tetszik, mindenki mást vesz le egy előadásból. Tehát a Péter előadásából is volt, akinek, volt, akinek a demokrácia építése fogta meg, volt, akit a... A kapcsolatok is voltak itt, egyszerűen az, hogy két olyan területet kapcsolt össze, amik köszönő viszonyban sem voltak idáig egymással. Tehát kvázi bátorítást adott arra, hogy akár egy, egy fizikus, vagy akár egy bármilyen szoftver tervező segítségül hívja a játékot, hogy ő jobban megértesse magát. És valójában ez a, ez a nagyon fontos, és, és valóban igazad van abban, hogy szerintem kommunikálnunk kell, megtanulni. Nézzünk bele a varázsgömbbe így a végén, és ki mit lát tíz év múlva, mi lesz vele? Remélhetőleg ugyanebben a szakmában, vagy hát ez nem remélhető biztos, hogy ilyenben a szakmában fogok dolgozni, és nyilván tíz év plusz eredmény. Az Egyesületem nyolc éve létezik, tehát a gyakorlatilag semmiből az ország egyik legnagyobb nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező szervezetévé váltunk, és hát ez több mint, amit eddig éltünk a következő tíz év. Én azt gondolom, hogy külpolitikai kérdésekben meghatározó, sokszor kikerülhetetlen véleményel rendelkező szervezetté fogunk válni, aki tényleg olyan embereket tudott összegyűjteni, akik külpolitika területén megjelenő kérdésekre hatékony, gyors és hiteles választ fognak tudni adni, és ezzel segítséget tudnak nyújtani majd a mindenkori kormány számára, illetve a külpolitikai döntéshozók számára, hogy az optimális, vagy az adott helyzetben legjobb döntéseket hozzák meg a külpolitika területén. Most ez nincs így egyébként? Hát most még azért fiatalok és kicsik vagyunk. Tehát nyilván segítünk, hogyha megkérdezik a véleményünket, elmondjuk. De Megkérdezi? Van rá példa, igen. Krista? Hát én, én nagyon remélem, hogy tíz év múlva azokkal a fiatalokkal fogok dolgozni valami forradalmi új dolgon, eddig és akit ezután fogok megismerni függetlenül attól, hogy, hogy ez, ez milyen területen lesz. Tehát én mindenképpen szeretnék még sokat tanulni nálam, mondjuk idősebb emberektől is, de, de azt gondolom, hogy, hogy sokkal fontosabb lesz az, amit vagy fontosabb az eddig is, amit a fiataloktól tanulok, és amit együtt fogunk majd létrehozni. Hát azt mondhatjuk, hogy a TEDxiusz tíz év múlva egy, egy sokkal feltűnőbb csomópontja lesz a gondolkodni akaró és az érdekes ötletekkel előálló fiataloknak? Így van, én nagyon remélem, hogy ez, ez egy kiinduló pont lesz már akkor csak, és, és emel, emögött, vagy emellett, vagy ennek kapcsán szerveződik egy olyan, kreatív gondolkodók közösség, aki képes tenni és képes megváltoztatni dolgokat. Szörnyi Krisztával, a fiatal kreatív gondolkodóknak nyilvánosságot adott TEDexus szervezőjével és a rendezvény egyik előadójával, Radapéterrel Péterrel beszélgettem. Hm? Ez volt a jövő gyár. Két hét múlva ismét találkozunk, addig is mindenki hallgassa, és aki teheti, támogassa is a civil rádiót, hogy továbbra is teret kaphassanak a kereskedelmi médiát nagy évben elkerülő témák és kérdések. További szép estét!